și în cer și pe pământ, el ta și sfânt. Iubiți ascultători, aici este preotul Valeriu invitându-vă cu multă căldură la ascultarea programului numărul 205 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, în cadrul căruia ne se face cunoscut din ce să ne trezim și la ce să ne trezim. Da, trebuie să ne trezim din nepăsarea față de invitația lui Dumnezeu la mântuire căci vine în curând timpul când ni se va cere socoteară despre ceea ce am făcut cu invitația lui. Cu prilejul judecării Domnului Isus, înainte de patima sa, Pilat, guvernatorul roman, iese afară din sala de judecată și pune o întrebare iudeilor. Întrebarea sună felul acesta. Dar ce să fac cu Isus care se numește Hristos? Iubiților, ne apropiem acum cu pași repezi de o altă vreme și o altă sală de judecată. Vă rog să fiți atenți, aici rolurile se schimbă. Cel judecat nu va mai fi Domnul Isus, ci acuzatul vei fi tu și eu, iubite ascultător. La fel ca la judecata Domnului Isus se va pune și acum o întrebare, tot în legătură cu Domnul Isus, Numai că întrebarea de data aceasta nu va mai fi din partea lui Pilat, ci din partea judecătorului suprem Dumnezeu. Și nu vei mai fi întrebat ce să se facă cu Isus în viitor, ci vei fi întrebat astfel, ce ai făcut cu Isus când erai pe pământ. Ai auzit vorbindu-se despre el toată ziua peste toate locurile, cum auzi și acum? Toate bisericile au chipul lui desenat pe ele pe la toate încrucișările de drumuri sate, sunt troițe și cruci arătându-l răstignit, mai tot pământul își face semnul crucii pe care a fost răstignit Isus, prin cărți religioase ai auzit de el și prin povești se vorbește mereu de Isus la Paște, la Crăciun, la botezul, la căsătorii, la mormântări, peste tot locul, în tot timpul și în toate chipurile ai auzit, ai văzut sau ai citit despre Isus. Ei bine, în vremea judecății, Dumnezeul care te-a făcut și care ți-l trimet pe acest Iisus, îți va cere socoteală și te va întreba, ce ai făcut cu Iisus al meu? Spune iubitule, ai ceva de răspuns? Ce ai să-i răspunzi? În cadrul programelor acestei emisiuni, ocupăm tocmai cu pregătirea noastră în vederea acestui răspuns, dându-i prilejul Domnului Iisus ca prin cuvântul sau cel scris Biblia să ne pregătească în vederea acelei zile de judecată. Programul nostru de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Matei, capitolul 23, versetul 39, pe care îl vom parcurge, însă după ce vom mai adăuga alte gânduri la versetul 38, gânduri pe care nu am mai avut timp în programul trecut să le enunțăm. După o scurtă rugăciune va urma o strofă de cântare și apoi vom pătrunde în textul lecției. Așadar să ne rugăm. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, dacă Tu ți-ai golit cerul, Trimețându-L pe Domnul Iisus aici pe pământ, înseamnă că o mare nevoie, o urgență extraordinară a fost aceea care te-a silit să-ți golești cerul să-L trimeți la noi. Și știm care a fost. Eram eu și scumpii ascultători căzuți în păcați și pieriți pentru toată veșnicia de la fața ta. În durerea ta mare pentru ființa căzută și în dragostea ta mare de a-L vedea readus, ai trimis pe Domnul Isus. mulțumim frumos, te rugăm să primești mulțumirile noastre, uite așa cum ți le aducem acum. Și de la mine care le spun tare, și de la ascultătorii care în inima lor se unesc cu mine și spun, mulțumim frumos pentru Domnul Isus. Uite, acum mulțumim încă un plus de asta și pentru faptul că ne aduce aminte, că într-o zi ne vei întreba ce am făcut cu el. Și pentru că ne-ai făcut de cunoscut acum, vrem să-l primim, că de aceea ni l-ai trimis, să-l lăsăm să intre în viețile noastre, să facă din noi ființe noi, sfinte și desăvârșite ca tine, și trăind în felul acesta aici pe pământ viața ta, când va veni vremea să ne întrebți, ce am făcut cu el, să spunem, Doamne, Tu ni l-ai trimis, noi în bunătatea Ta și prin harul și puterea Ta l-am primit și acum ne înfățișăm înaintea Ta în numele Lui. Iubitul nostru Dumnezeu și Tată, ajută-ne, te rugăm, să ne grăbim să-L primim, toți cei care nu L-am primit, iar aceea care l-am primit numai ca mântuitor, să-l primim ca domn și stăpân al vieții noastre, să ne dea și nouă pacea, bucuria și fericirea pe care a avut-o el, acea pace care n-a fost druncinată în tot timpul vieții lui. Numele tău să fie lăudat pentru acest mare har minunat. Amin. Ce a, A pe calvar Și totuși pentru tine Ea poate din zadar Nu uita, nu uita Azi mântuirea ta La Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 23. Înainte de a de la versetul 39, haideți să mai avem câteva gânduri din versetul 38 pe care l-am citit rândul trecut și pe care îl vom mai citi acum încă o dată. Iată că vi se lasă casa pustie. Cuvântul acesta este spus de Domnul Isus cu mare durere Ierusalimului care l-a respins și n-a vrut deloc să-l primească. Păcatul este cel care pustiește viața Așa după cum focul Pustiește casa și ogorul De multe ori Dumnezeu în dragostea lui Ne pustiește de toate ale lumii De toate cele văzute De bogăție, de sănătate De libertate, de ființe scumpe Numai ca să ne poată Da bogățiile harului său Să ne poată da viața lui Un proverb bulgăresc spune așa Medicul bun face rana mai mare. Cu cât Dumnezeu ne pustiește de lucrurile lumii, cu atât vrea să ne îmbogățească în lucrurile cerești, duhovnicești. Ierusalimul am văzut că a fost pedepsit pentru că n-a vrut să fie strâns de Dumnezeu. Când vrei să-ți tu, singur, soarta în propriile tale mâini și respingi mâna Domnului, te pedepsești singur. Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, când pe vremea lui Ceaușescu a apărut odată la televizor, eu nu am auzit, nu l-am văzut decât mi-a fost spus și a ridicat mâna în sus spunând că nu avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit atunci să se retragă și am văzut unde a ajuns. Am văzut urmările unei țări care nu are nevoie de Dumnezeu și cu cât mai mult a unui conducător care nu s-a vrut apărat de Dumnezeu și a murit ca un câine. Iată ce spune în legătură cu Ierusalimul istoricul evreu Iosefus Flavius. Eu nu pot să coti mintere decât că Dumnezeu a osândit acest oraș la dărâmare ca pe o cetate a necredincioșilor și a hotărât să curețe sanctuarul cu foc și a dat la ucidere pe marii lui apărători și voitori de bine. cei care cu puțin înainte purtau odăjdiile sfinte stăteau în fruntea slujbelor dumnezeiești și erau cinstiți de toți cei ce locuiesc pe pământ, erau acum goi, aruncați afară, și trupurile lor s-au făcut mâncare câinilor și fiarelor sălbatice. Un alt istoric, istoricul roman Tacitus, povestește despre asedierea Ierusalimului de către Titus în felul următor. S-au întâmplat minuni pe care superstițiosul, dar nereligiosul popor al evreilor, a neglijat să le ia în seamă. În timp ce se făceau rugăciuni și jertfe, s-au văzut pe cer o știri de luptă și arme strălucitoare. Tot templul a fost luminat de fulgeri, porțile lui s-au deschis pe neașteptate și o voce supraomenească a strigat, zeii ies Totodată s-a auzit un zgomot tare și clar de parcă ieșeau cu adevărat. Aici se încheie citatul lui Tacitus. Cetatea Ierusalimului și-a meritat soarta pentru că n-a vrut să se lase strânsă de Dumnezeu nu s-a lăsat călăuzită de el. Și tot așa le se va întâmpla tuturor celor care nu vor să se lase strânși și călăuziți de Dumnezeu și de adevărul lui. Ierusalimul a produs o generație de oameni care a devenit cauza nenorocirilor lui. Nici un oraș n-a suportat asemenea nenorociri. O sută de mii de morți în asediu. Dar în același timp, niciun vech de la începutul lumii N-a educat încă o generație care ar fi fost mai criminală și mai răutăceasă decât cea care a trăit în vremea aceea. Așa că dreptatea lui Dumnezeu a trebuit să facă judecată. Luter spune că Dumnezeu se mânie și pedepsește, e adevărat, dar numai pe împietriți și recalcitranți. El este prietenos și bun față de cei care își simt mizeria și îi doresc harul. Îndurarea lui e de mii de ori mai mare decât păcatul nostru. Oricât de mare ne-ar fi păcatul, dacă ne lăsăm strânși de Domnul, dacă venim la El cu pocăință sinceră, El ne primește, ne iartă și ne împodobește ființa noastră cu viața și darurile Lui, ba chiar ni se dăruiește El însuși în întregime. Altfel, totul este pustiu și gol. Spune Domnul Iisus aici, vi se lasă casa pustie. Câtă vreme sfințenia, adevărul și dragostea domneau în templu, era casa lui Dumnezeu. Când acestea nu mai erau, a devenit casa evreilor pe care a pustit-o Dumnezeu. Când încetează viața noastră de a mai fi templul lui Dumnezeu, rămâne o pustie. Și la sfârșit, toate casele vor fi pustiite și nimicite, ca să rămână numai o singură casă și anume casa lui Dumnezeu în care va locui noua creațiune toți mântuiții prin credința în jertfa Domnului Isus. Domnul Isus își încheie discuția aceasta cu ei în versetul 39 de la Matei 23 cu următoarele cuvinte. Căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Faptul că aceste cuvinte privesc în primul rând pe poporul evreu care a lepădat pe Domnul Isus, este ușor de înțeles. Însă nu numai atât. Evreii au lepădat pe Domnul, dar Domnul nu i-a lepădat pe ei. El nu le apădă pe nimeni, ci pregătește o ocazie nouă pentru orice făptură ca să se întoarcă și să le recunoască pe el ca Domn și Mântuitor. În Îndelunga lui răbdare și dragostea lui nemărginită sunt taine neînțelese pentru mintea omenească. De atâtea mii de ani, el rabdă răzvrătirea omului și așteaptă trezirea și întoarcerea lui la casa părintească de unde a plecat. Evreii care au fost martorii atâtor minuni și lucrări ale lui Dumnezeu de la începutul lor, ar fi trebuit să fie model de sfințenie în mijlocul lumii și să primească umiliți, Toată voia dumnezeiască în viața lor. Dar n-a fost așa, ci ei s-au răzvrătit și au lepădat pe cel care îi putea mântui și ferici pe veșnicie. Lor se potrivesc cuvintele rostite de Sfânta Caterina de Siena, la anul 1370, despre Roma. Ea zice așa, Roma care ar trebui să fie un rai de virtuți, este un putregai de păcate infernale. Dar Iubiților, Dumnezeu rabdă, iubește și așteaptă. Va veni o zi când și poporul evreu se va întoarce și va recunoaște pe Domnul Isus ca Mesia când El se va arăta în slavă. Vă spun, zice Domnul Isus, că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Există mereu acest până, până când nu veți binecuvânta nu veți vedea. În clipa în care sufletul se trezește și începe să bine cuvânte, adică să vorbească de bine pe Dumnezeu său care l-a creat, zic, din clipa aceea începe să-l vadă pe El în toate lucrurile. Atâta timp însă cât există răzvrătire în suflet, cât timp există sămânța vorbirii de rău și cârtirea, nu poți să vezi pe Dumnezeu nici în tine nici în altul și nici în natură. Evreii erau plini de duhul invidiei și al urii față de Domnul Isus. Cum puteau ei în stare aceasta să îl recunoască pe el drept Mesia? Numai când inima devine liberă de duhul bagiocurii și al răzvrătirii numai când e în stare să vorbească de bine, să bine cuvânte, numai atunci vede pe Dumnezeu mântuitorul ei numai atunci poate recunoaște adevărul așa cum l-a lăsat. Unde nu se mai vede Domnul Isus, felul lui de a fi, acolo totul este pustiu. Și îl vezi cu adevărat numai când primești și binecuvintezi pe toți mântuiții care vin în numele Domnului. Să nu scoți pe nimeni din inima ta, chiar dacă nu face parte din partida la care aparții și nu are întru totul părerile tale. Să înțelegem bine cuvintele acestea. Amin. Iubiți ascultătorii aici s-a încheiat Evanghelia după Matei, capitolul 23. Mergem în continuare cu studiul nostru, tot în Evanghelia după Matei, capitolul 24, din care vom citi versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Isus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Haideți să vedem aici un prim gând duhovnicesc. Scrie deci pe când mergea, Iisus ucenicii lui s-au apropiat de el. Lumina merge în continuu, aceasta este starea ei normală. Din mers își face ea lucrarea. Tot așa este Domnul Iisus, lumina lumii. El lucrează din mers. Mergea din loc în loc, scrie cuvântul și făcea bine. Aristotel și elevii săi obișnuiau să se plimbe când discutau probleme înalte de filozofie și știință. Anumite exerciții fizice par să învioreze gândirea. La ieșirea din templu, deci, pe când mergea Isus, Al doilea gând ar fi acesta. Domnul Isus a ieșit scârbit pentru totdeauna din templu în lăuntru căruia domnea fățărnicia și înșelătoria. Clădirile templului erau într-adevăr mărețe, dacă le priveai numai cu ochi firesc. După mărturia istoricilor vremii, templul era una din minunile lumii de atunci. Iosif Flavius spune că cele nouă porți erau împovărate cu mult, aur și argint, iar interiorul era împodobit cu arabescuri și struguri de aur în mărimea unui om, apoi blocuri de marmură lungi de 40 de coți, colonade, zvelte și multe alte podoabe care îi dădeau o strălucire și interioră și exterioară de neînchipuit. Ucenicii s-au apropiat de Domnul în timp ce mergeau spre muntele măslinilor ca să-i arate clădirile templului și pietrele care îi slujau de podoabă. Atâtea socoteau ei că este de valoare. La Domnul Isus, însă singura a templului era curăția și sinceritatea inimii închinătorilor. Nu podoaba de afară, nu cele văzute de ochiul fizic îl interesa pe el, ci lăuntrul inimii. Și astăzi tot așa. Nu există nicio podoabă văzută care să poată face dintr-o peșteră de tâlhari o casă de rugăciune. Frumusețea pagodei nu te face mai bun, spune un proverb chinez, dacă inima ta este vicleană. Ce arăți tu Domnului Iisus sau urmașilor săi? Iubite ascultător, arăți cumva lucruri moarte? Ucenicii arătau Domnului clădirile templului care au fost dermate și care nu au mai fost rezidite. Tot ceea ce este din materie este supus distrugerii. Aceasta e una din metodele diavolului de a înlocui adevărata stare a inimii față de Dumnezeu cu lucruri văzute, cum ar fi clădiri mărețe. Risipă de artă, coruri, ceremonii, slujbe care de care mai pompoase, însă în spatele acestora păcatul își face în voie lucrarea lui distrugătoare. Dar Domnul Isus, ca acela care cunoaște tot planul diavolului, s-a ridicat hotărât și a spus limpede: Piatră pe piatră nu va rămâne din toate acestea. Mai bine nici o podoabă, nimic din ceea ce atrage privirea să nu fie, dar să se vadă viață, viață neprihănită, să se vadă închinare în duh și în adevăr. Aceasta bucură pe Dumnezeu, aceasta face cu adevărat bine sufletelor robite de păcat. Dacă n-ar exista niciuna din mărețiile văzute ale creștinismului, N-ar fi nicio pagubă duhovnicească, cu condiția să existe creștini vii și adevărați. Atât-ai tot ce contează. Pagubă mare însă, nebănuit de mare este când se cheltuiesc bani mulți, timp mult, energie multă, pentru înflorirea lucrurilor văzute, dar partea principală, adică Templul Inimii, este lăsat în părăginire. Să ne trezim, iubiților, căci și despre noi poate să spună Domnul un cuvânt. Ce ar putea spune El chiar acum? În versetul 2 de la capitol 24, pe care acum l-am început din Evanghelia după Matei, Domnul Iisus le spune ucenicilor care a răspuns la entuziasmul lor în legătură cu templu. Dar Isus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărămată. E bine să fim cu mare băgare de seamă la ce spune Domnul Isus într-o problemă sau alta, nu la ce spun oamenii. Dar Isus le-a zis. Oamenii pot zice într-un anumit fel, dar ce zice Domnul Isus? Ce zice cuvântul său scris? Aceasta e important. Aceasta are însemnătate pentru noi, pentru veșnicia noastră. Dar Isus le-a zis. Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici pietră pe piatră care să nu fie dărâmată. Prin acest cuvânt, Domnul Isus cuprinde toate religiile, nu numai religia evreiască. Tot ce dărâmă Dumnezeu este spre binecuvântare, nu spre blestem. Este spre întărire, nu spre slăbire. Este spre bucurie, nu spre întristare. Uită-te bine la toate lucrurile de pe pământ. Toate sunt supuse nimicirii. Nu-ți lega inima de ele ca să nu te împiedice în alergarea spre lucrurile veșnice. Chiar dacă sunt religioase, vor fi totuși distruse. Vei să nu fii înșelat. Ai grijă. Gheote spune așa. Tot ce este trecător este doar un simbol. Nu-ți lega inima, deci nu-ți lega ființa de simboluri și de umbre. Pierderea pe care ne-o produce Dumnezeu este câștig veșnic și adevărat. Dărmarea pe care ne-o produce Dumnezeu este pregătirea locului pentru a zidi în noi lucrarea Lui, desăvârșită și veșnică. E mai bine să pierd cu Dumnezeu decât să câștig mergând împreună cu lumea și păcatul. E mai bine să fiu dărmat de Dumnezeu decât să fiu zidit și întărit de lume și păcat. Toate pietrele, toate întăriturile ridicate în mine de Duhul Lumii trebuie dărâmate pentru ca Dumnezeu să mă poată face un templu al Său. Templul din Ierusalim a trebuit să fie dărâmat pentru ca lumea să devină un templu al Lui Dumnezeu. La fel stau lucrurile cu toate templele. Dumnezeu dărâmă tot ceea ce este vremelnic pentru ca să facă loc la ceea ce este veșnic. Împărăția lui Dumnezeu nu se clădește decât după ce a fost dărâmat tot și înlăturat tot molozul. Oricât de frumoase pietre ar avea vechea construcție, vechiul templu din mine sau din lumea întreagă, el trebuie dărâmat în întregime. Niciun fel de rest din tot ceea ce vechi să nu rămână, căci altfel nu-și începe Dumnezeu lucrarea lui nouă și sfântă. Amestecul vechiului cu noul înseamnă biruința vechiului. De aceea, spune Domnul, nu va rămânea piatră pe piatră, adică desăvârșită dărâmare, desăvârșită curățire de pietrele vechi. Ca să construiești un oraș nou, trebuie mai întâi dărâmat tot ce e vechi. Lucrarea de dărâmare este tot atât de importantă ca și lucrarea de zidire. Dacă ai dărâmat bine și ai curățit bine molozul, Vei și zidi bine și vei fi sigur că noua clădire va dura. Noul nu poate face priză, nu poate face legătură cu vechiul. Să nu ne fure privirea strălucirea vechiului templu. El este sortit de rămări. Să nu ne fure mintea strălucirea vreunei învățături din lumea aceasta. Dacă ea nu e născută din adevărul unic din cuvântul lui Dumnezeu, va fi spulberată. Să trecem, deci, cu toată ființa noastră de partea Domnului Isus, care în momentul de față este în afara cetății lumii, plină de temple strălucitoare. Da, se vor dărâma toate templele, toate confesiunile, toate cultele creștine, pentru că nu Domnul Isus le-a zidit. De aceea ia aminte, suflete, să nu stai ca o cucuvaie în dărâmături, că se zidește ceva nou. Crede lucrul acesta, Domnul să-ți ajute! Iată-ne iubiți ascultători, ajungi la momentul încheierii programului numărul 205, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru momentele care ne-au mai rămas disponibile până la expirarea timpului ce ne este acordat, respectiv 30 de minute, haideți să citim o poezie intitulată Furtuna, după care, dorind ca pacea și binecuvântările nesfârșite ale lui Dumnezeu, să coboare și să rămână peste dumneavoastră, vom încheia programul cu o cântare. Când credeam că e liniștită marea vieții mele, în furia ei cumplită se porni dezlănțuită pacea să mi oie. Din vertegiuri de furtună, între valuri grele, Doamne, mâna ta cea bună și cuvântul ce-ți răsună m-au salvat din ele. Vânturile se opriră, valurile trecură, norii grei mă părăsire și în locul lor venire raze și căldură. Barca-mi vieții cu credință merge înainte. Doamne-ți cer cu stăruință, dă-mi pe mare biruință către țări muri sfinte. Când voi întâlni pe mare alte valuri grele, Fă-mă pururea în stare, liniștit, să am răbdare, să te aștept în ele. Și cârmaci și liniștire, și nădejde vie, și putere de plutire, și credință și iubire, mi tu pe vecie. Amin.